Byla temná bezměsíčná noc, což bylo pro úmysly Kuboše Janečka velmi vhodné. Vydal se na lov zvědavých olihní, kterým se tak říkalo, protože to jednak byly olihně a jednak byly zvědavé. Jejich zvědavost byla tím, co k ním také přilákalo zvědavost lidí. Obvykle věci probíhaly takto. Krátce potom, co o připluli zvědavě obhlédnout světlo lucerny, kterou Kuboš Janeček zavěsil na vnější bok člunu, začaly se s dvojnásobnou zvědavostí zajímat o způsob, jakým mnohé z jejich středu se zašploucháním mizaly směrem vzhůru. Některé z nich si dokonce chtěli zvědavě prohlédnout tu špičatou věc se zpětnými háčky, která se k ním tak rychle přibližovala od hladiny, ale většina z nich na to neměla dost času. Zvědavé olihně byly výjimečně zvědavé. Ke svému neštěstí nebyly příliš dobré v praktickém využití získaných poznatků. Do míst, kde se vyskytovali, to bylo daleko, ale Kuboševi se ten výlet obvykle více než vyplatil. Zvědavé olehně byly malé, neškodné, jejich loviště se velmi těžce hledala a gurmeti celého světa se shodly v tom, že na světě neexistuje tvor, který by měl odpornější chuť než ony. To mělo za následek, že se po nich v zápětí nesmírně zvýšila poptávka v jistých velmi drahých restauracích, kde z nich ti nejzkušenější šéf kuchaři s neobvyklou péčí připravovali pokrmy, v nichž zaručeně není ani stopy pochuti zvědavé olihně. Této bezměsíčné noci uprostřed období olihního tření však narazil Kuboš Janeček na jistý problém. V takových nocích bývaly olihně mnohokrát zvědavější než obvykle, ale jak se zdálo, dnes pracoval nějaký velmi zručný šéf kuchař přímo někde tady pod hladinou. Široko daleko nebylo vidět jediné zvědavé oko. Nebyly tady dokonce ani žádné jiné ryby, přestože obvykle jich světlo přilákalo celá hejna. Zahlédli jen jedinou a ta sehnala vodou rovně a rychle jako zběsilá. Odložil vidlici se třemi hroty a přešel na druhou stranu člunu, kde hladinu moře ozářenou svitem pochodně upřeně pozoroval jeho syn Lesbín. Za celou půl hodinu ani plotvička, postěžoval si Kuboš. Přeš si jistý, že jsme na tom správném místě taky? Kuboš zamžoural k obzoru. Obloha tam v jednom místě světelkovala a udávala tak polohu města Alkali na Klačském pobřeží. Pak se obrátil o 180 stupňů. I tady horizont světelkoval, tentokrát to bylo světla Ankh morporku. Člun tiše plul na vlnách uprostřed mezi oběma městy. E, samozřejmě, že ano, prohlásil klidně, i když v tomto okamžiku by za svá slova ruku do ohně nedal. Protože moře bylo nezvykle tiché. Vypadalo velmi podivně. Člun se sice mírně pohupoval, ale to způsobil Janeček svým pohybem nikoli vlnění moře. Měl pocit, že každým okamžikem musí nastat bouře. Jenže na nebi tiše blikaly hvězdy a nikde nebyl jediný mráček. Hvězdy se ovšem odrážely i na hladině moře. Je pravda, že tohle se opravdu často nevidí. Myslím, si, že bychom odsud měli zmizet, prohlásil Kuboš. Les ukázal na splyhlou plachtu. A co chceš použít místo větru? A právě v té chvíli zaslechli skřípění vesel. Kuboš, který napínal pohled do tmy, nakonec zahlédl obrys dalšího člunu, jen šmířil přímo k ním. Uchopil lodní hák. Věděl jsem, že jsi ta ty, mizerný cizozemský zloději! Skřípot vesel utichl a nad vodou se rozlehl hlas. E, aby tě tisíc džáblů pohltilo, ty prokletý chlape! Druhá loďka připlula blíč. Vypadala podivně, napřídi měla namalovány oči. Všechny si je vychytal, co? Zarazím do tebe svou vidlici, ty, ty, ty, ty lumpe, ty natrávené střevo, kterému s mradem není rovno. Můj zahnutý meč na tvé nemité hrdlo, ty nečistý synu prašivé psí samice. Lesbín nahlédl přes bok člunu. Moře doslova pěnilo malými bublinkami, které se hustě objevovaly na hladině. Tato? Tamhle to je umaštěný arif. Dobře se na něj podívej, jezdí sem celé roky a krade nám naše olihně ten hnusný, hamyšný dábel. Táto, podívej. Ty se koukej chytit vesel a já mu nadzputej ho zkažené černé zuby do chtánu. Les slyšel, jak se v druhém člunu ozvalo. Podívej se, jak ten žebrák, který si říká rybář, tvoj, ten zloděj ryb. Vesluj, zazval jeho otec. Vesloum, zařval hlas v druhém člunu. A čí jsou vlastně ty olihně, táto? Naše. Fakticky, už předtím, než jsme je chytili. Buď z těcha a vesluji. Člun se nehýbá, na něčem jsme uvázli, táto. Pod náma je alespoň 300 fatomů v Hodyhochu, na čem bychom asi tak uvázli, he? Les se pokusil vyprostit veslo z jakési věci, která se vynořovala z šumícího moře. Vypadá to jako kuře, tati? Od někud z hlubin se ozval jakýsi zvuk. Znělo to jako nějaký gong nebo zvony, které se pomalu přibližují. Kužata neumějí plavat! Tohle je ale železné, tati! Kuboš se potácivě přesunul na záď člunu. Bylo to kuře vyrobené ze železa, tedy spíše kohout. Byl pokrytý mořskými řasami a ulitami mušlí a jak se pomalu zvedal na pozadí noční oblohy ke hvězdám, stékaly z něj pramínky slané vody. Kohout seděl na kříži podobném bydélku. Na každém ramení kříže bylo jedno písmeno. Kuboš Janeček přidržel pochodeň blíž k onomu podivnému předmětu. Co to má u všech? Pak vytáhl veslo ze závěsu a sedl si na lavičku vedle syna. Pádluj jak ďábel lesy! Co se děje, taky? Mlič a pádluj, musíme pryč. Je to obluda, páto! Je to horší než obluda, synu! Vykřikl Kuboš, když se obě vesla vnořila do vody. Věc teď už byla poměrně vysoko a bylo vidět, že je umístěna na jakési věži co je to, tati, co je to? Je to ta zatracená větrná korouhev. Nedošlo tedy podle obvyklých měřítek k žádné zvláštní geologické činnosti. Potápění světa dílů bývá obvykle doprovázeno výbuchy sopek, zemětřesením a flotilami malých loděk plných moudrých starců, kdy stavět pyramidy a tajemné kamenné kruhy v nějaké nové zemi, kde býti vlastníkem pravého prastarého okultního vědění znamená býti středem pozornosti místních krásek. Když se však vynořil tenhle ostrov, Nespůsobil nic jiného než zčeření fyzikálního uspořádání věcí. Ale drželo se více méně z dohledu jako kočka, která byla několik dnů z domova a ví, že vám to dělalo starosti. Přílivová vlna, která zasáhla pobřeží kruhového moře, byla ve chvíli, kdy tam dorazila vysoká sotva nějaký ten metr nebo dva a komentoval ji jen málo kdo. No samozřejmě v nízkopoložených močálovitých oblastech zaplavila voda nějaké ty vesnice, v nich se utopilo pár desítek lidí, o které se nikdo nezajímal. Ale z čistě geologického hlediska se vlastně vůbec nic nestalo. Z čistě geologického hlediska. To je město, tati! Podívej, vidíš všechna ta okna? Říkal jsem ti, aby smlčel a vesloval. Ulicemi se valila mořská voda. Na obou stranách se z a bublajícího příboje vynořovaly obrovské budovy pokryté řasami a ulitami korýšů. Otec i syn se snažili alespoň z části ovládat člun, který byl vtahován stále dál. A protože první lekce, kterou dostanete při kurzu veslování, je, že je to činnost, při níž se díváte opačným směrem, než plujete, neviděli druhý člun. Ty blbče, ty tubče, nedotýkej se toho domu, tahle zem náleží ank morporku Oba čluny se zatočily v krátkodobém výhru. Zabírám tuhle zem jménem Serifas Al-Kali. My ji viděli první, lesbíne, řekni mu, že jsme ji viděli první. My ji viděli první dřív, dlouho před váma, houby, neže stojí viděli, vy první. Lesy, ty jsi ho viděl, viděl jsi, že se mě pokusil praštit veslem. Ale táto, když tak máváš tou vidlicí, vidíš ten zákeřný způsob, jak se nás pokusili napadnout a cháme? V tom kýli obou člunů ošklivě zaskřípali a obě lodice, které najednou trčely v mokrém bahně, se začaly pokládat na bo. Podívej, táto, támhle je zajímavá socha. Vložil na na půdu, ty zloději olivní. Okamžitě sundej ty svoje špinavé sandály z ankmorporské země. Och, táto. Oba rybáři na sebe přestali ječet hlavně proto, aby nabrali dech. Kraby prchaly na všechny strany. Voda mizala mezi chomáči řas a nechávala po sobě cestičky všedivé na plavení. Ače, tam tamten dům má ještě barevné dlaždice na... Je moje! Ne, moje! Lesův vzrak se střetl s Achánovým. Pohled, který se vyměnili, byl krátký, nicméně, abychom tak řekli, těhotný informacemi. První v řadě byla ta, že trapnost jejich otců dosahuje meziplanetárních rozměrů a od ní se odvíjeli všechny další. Táto, my přece nemusíme... Ty sklapni, já přece nemyslím na nic jiného, než na tvou budoucnost, chlapče. A... Jo, ale kdo se stará o to, jestli jsme ji viděli první nebo ne? Jsme všichni kolik desítek kilometrů od domova, takže kdo se to dozví taky? Obalovci lovci olihní se na sebe zuřivě zadívali. Nad hlavami se jim tyčily budovy, z nichž odkapávala voda. Ve stěnách vzeli velké otvory, které mohly být dveřmi a jiné menší, i když nezasklené, které mohly být okny, ale všechny byly dokonale temné. Tu a tam měl les dojem, že slyší, jak se něco s tichým zvukem plazí kolem. Kuboš Janeček si odkašlal. Ehm, no, ten kluk má pravdu. Je nesmysl, abychom se tady takhle hádali, jen my čtyři. Badejď, Přikývl Arif. Pomalu začali couvat a jeden druhého přitom ostražitě pozoroval. Pak téměř ve stejné chvíli, takže to zaznělo jako dvojhlas, oba vykřikli, chop se člunu. Nastalo několik zmatených okamžiků a pak obě dvojice s čluny nad hlavami běžely a klouzali ulicemi pokrytými blátem. Oba staří rybáři museli zastavit, vrátit se a svý křiky, takže i únosce, co? si vyměnit syny. Jak ví každý, kdo se zabývá historií, odměny se nedostává cestovateli či průzkumníkovi jeho šnoha jako první stane na panenské zemi, ale tomu, kdo pak tuté nohu dostane co nejrychleji domů. Jestliže je ona noha stále ještě spojena s jeho tělem, je to prémie navíc. Ank Morporské korouhovičky se točily a skřípily ve větru. Je třeba poznamenat, že málo která z nich reprezentovala některého ze zástupců a domestika. Byly mezi nimi rozliční draci, ryby a podivná zvířata. Na střeše budovy cechu vrahů se právě přetočila do nového směru černá plechová silueta jednoho z nich s pláštěm a dýkou pohotově. Na budově cechu žebráků se napřehovala k nebesům hubená žebrácká ruka a skřípavě prosila vítr o měďák. Nad sídlem řeznického cechu se otáčelo rypákem proti větru prase a na střeše cechu zlodějů se pomalu otáčel skutečný, i když už mírně rozložený neregistrovaný zloděj a ukazoval, jak vysoko to může člověk dotáhnout, když se opravdu snaží v tomto případě, když se snaží krást bezplatné licence. Horouhev na kopuly hlavní budovy neviditelné univerzity se otáčela velmi pomalu a neukáže změnu větru při nejmenším ještě půl hodiny, ale faktem je, že nad městem se šířil nezaměnitelný pach moře. Bylo již tradicí, že se na náměstí polámaných měsíců vedly rozpravy a monology na prázdných berínkách odmídla. Scházeli se tam řečníci různého založení, tvaru, původu a inteligence, i když slovo řečníci je tady trochu přehnané, vzhledem k tomu, že zahrnuje i chlubivé živanily, věčné karatele a do sebe zahleděné mumlaly, kteří se v davu vyskytovali s železnou pravidelností a v téměř pravidelných vzdálenostech. Lidé tady tradičně pronášeli, co si myslí, a to tak silným hlasem, jakého jen byli schopni. Říkalo se, že dokonce i Patricej na tuto tradici pohlíží laskavým okem. Pohlížel a hodně pozorně není pochyb, že pro něj někdo na místě dělal i poznámky stejným způsobem k té záležitosti přistupovala hlídka no to není špiclování, říkal si velitel Elanius špiclování je, když se plížíte po večerech městem nahlížíte tajně do oken a posloucháte za dveřmi když ale zůstanete stát v pozadí jen proto, abyste neohluchli, nemá to se špiclováním nic společného. Bezmyšlenkovitě natáhl ruku a rozškrtl si zápalku o seržanta na vážku. E, to jsem byl já, pane, připomenul mu navážka v Lídně. E, promiňte, seržante, broukl Elánius a zapálil si doutník. E, nic se neděje. Oba pak obrátili svou pozornost zpět k mluvčím. To ten vítr, pomyslel si Elánios. ten sebou přináší něco nového. Obvykle se hovořící zabývaly různými tématy, mnohá z nich se týkala věcí na hranici příčetnosti, jiná se dokonce už pohybovala v těch mírumilovných údolích na druhé straně. Dnes však byli všichni, jak bychom to řekli, monomaniakální. Je čas, aby dostali pořádnou lekci, ječel nejbližší z nich. Proč ti naši takzvaní páni nevěnují pozornost hlasu lidu? Ankh-Morpork už má dost těch nadutých lupečů. Kradou nám naše ryby, ničí náš obchod a teď nám ještě ke všemu chtějí ukrást naši zem. Bylo by mnohem lepší, kdyby lidé jásali, pískali a aplaudovali, říkal si Elánius. Většinou lidé kolem řečníků jásali a fandili děj se, co děj, aby je podnítili k dalším výlevům. Jenže jak se zdálo, kruh kolem tohle muže mu přisvědčoval. Pomyslel si, oni skutečně přemýšlejí o tom, co říká. Ukradli mi zboží... Vykřikoval jiný řečník, stojící nedaleko toho prvního. Je to zem krvežíznivých pirátů. Byl jsem přepaden na moři, ve výsostných vodách a k Ozval se úžaslý a všeobecně pohoršený šepot. A co vám vlastně ukradli, pane Kunkynsi? Ozval se najednou hlas v pozadí Davu. Náklad jemného hedvábí. Dav vstekle zasyčel. Ale. Tak ne polovischlý rybí odpad a skažené maso? To přece bývá váš obvyklý náklad, že? Pan Kunkins se vypěl na špičky, aby viděl mluvčího. Byl to náklad nejjemnějšího hedvábí. A zajímá to město? Houveles! Ze zástupu se ozvaly výkřiky, hamba, fuj! A oznámil to někdo městu, zeptal se pátravý hlas. Lidé začali natahovat krky, aby lépe viděli. A když se Dav poněkud rozestoupil, odhalil postavu Syra Elánia, vrchního velitele městské hlídky. E, no, to jaksi, já, no, hm, totiž, já, mě to zajímá, oznámil mu chladně Elánius. Nemělo by být příliš těžké objevit náklad jemného hedvábí, které páchne po skažených rybích vnitřnostech. Ozval se smích. Ank Morporčané měli ve svých pouličních představeních vždycky rádi nějaké to oživení. Lánius promluvil k seržantu Naváškovi, aniž přitom ovšem spustil oči s Kunkinse. Naváško, půjdete tady s panem Kunkinsem ano. Jeho loď se jmenuje Milka, pokud se nepletu a myslím, že je fialová. On vám ukáže všechny přístavní doklady, obchodní a nákupní smlouvy, celní prohlášení, účty a takové legrace, a myslím, že s tím budeme hotoví, než by řekl Švec. Ozvalo se za zvonění, jak navášková obrovská tlapa vyletěla k helmě. Eh, rozkaz, pane... E, to, to nemůžete, bránil se rychle Kuntins. Oni totiž, oni mi taky ukradli i všechny papíry Vážně, snad proto, aby mohli to zboží vrátit zpět do obchodu Kdyby se jim náhodou nezamlouvalo e, No a, a kromě toho, moje loď už vyplula Jo, jo, je na moři, vyplula Snažím se co nejrychleji nahradit ztrátu, která mi to loupeží vznikla Vyplula a bez kapitána, takže lodi velí pan Dobříček, váš první důstojník. No, ano, jistě. A to jsou věci. Nějakého člověka toho jména máme od včerejšího večera fanclíku na základě obvinění z nemístné opilosti, takže ho budeme muset obvinit ještě z krádeže osobních papírů a vystupování pod cizí jménem, co? No, nevím, to je další papírování. Víte, ty věci se neuvěřitelně množí. Kunkins se pokoušel dívat jinam, ale Elaniju v pohled jeho oči vždycky přitáhl zpět. Podle občasného zachvění spodního hortu se dalo předpokládat, že se chystá k protiútoku, ale byl dost bystrý na to, aby si uvědomil, že v úsměv je stejně veselý jako ten, který se v mořských vodách rychle přibližuje k tonoucímu. A na hřbetě má zahnutou ploutev. Kunkins učinil moudré rozhodnutí a vzdal se. Já bych. totiž já bych si měl vyřídit, totiž. Dovolíte? Zahuhlal a začal se prodírat zástupem, který chvilku čekal, jestli se nestane něco zajímavého, a pak se zklamaně rozptýlil, aby si hledal jinou zábavu. Vy chcete, abych tam šel a podíval se na tu loď? Ne, seržante. Nebude tam ani stopy po nějakém hedvábí a nebudou tam žádné papíry. Nebude tam nic než zápach starých skažených ryb, ze kterého se zvetá žaludek. No, ne. Takže ti zatracení klačané ukradnou všechno, co není přibité, co? Elánius zavrtil hlavou a vykročil na další cestu. V klači trolové nežijí, že? Ne, pane. To je tím vedrem. Trolí mozky ve vedru nepracují. Kdybych musel jet do klače, tak tam bych byl fakticky hloupý. váško? Ano, pane. Nikdy nejezdit do klače. Ne, pane. Další řečník přilákal ještě větší skupinu posluchačů. Stál před velkým transparentem, který hlásal špinavé cizácké ruce pryč od lepše. Eh, lepš, teda řeknu vám, pane, že to je jméno, ve kterým není ani soubek. To je ta země, která se vynořila minulý týden z moře. Poslouchali zatímco mluvčí vyvolával, že Ank Morpork má povinnost chránit své přátele a příbuzné v nové zemi. Navážka se zatvářil nejistě. E, jak to, že tam má někdo přátele a příbuzný, když se ta zem zrovna vynořila z moře? Dobrá otázka. E, to, že jako... Třeba zadržovali dech? O tom pochybuju. Ve vzduchu toho vysí víc než jen slaný mořský vzduch, pomyslel si Elánius. Byl tady nějaký tajemný spodní proud. Cítil to. Najednou se všechny problémy změnily v jediný. V klač. Ank Morpork žil s klačem v míru nebo alespoň v neválečném stavu při nejmenším celé století. Konec konců vždyť to byla vedlejší země, sousedé. Sousedé? Což pak to něco znamená? Členové hlídky by vám mohli o sousedech vyprávět nějaké věci. A což teprve právníci zvláště ti hodně bohatí, pro slovo soused, Znamenalo to též, co muž, který se dokáže celých 20 let soudit opásek zahrady široký 10 cm. Lidé vedle sebe dokážou žít celá desetiletí, den co den si cestou do práce přátelsky pokynou na pozdrav a pak se stane nějaká jednoduchá, obyčejná věc a už musíte jednomu z nich z hlavy vytahovat vidle. A teď se z moře zvedla nějaká zatracená skála, a všichni se začali chovat, jako kdyby Klač dovolil svému psovi štěkat celou noc. A gr... gr Mě to nevadí, ale hlavně mi neplivej na nohu. Já jenom že jako že je to jako ty věci, co vždycky přijdou... Eh, ve čtyřech agra -ga. Tím se doslova myslí ten čas, kdy uvidíte padat malý v oblásky. A víte, prostě a jednoduše najednou, víte, že teďka přijde kamená lavina a spadne vám na hlavu, ale že už je pozdě začít utíkat. Tak ten moment to je... Agragach Předtucha Jo, to je ta věc A z čeho to slovo pochází? Možná, že má jméno potom zvuku, co vy vydáte, když vám na hlavu spadne tisíc tun kamení Předtuchy Jo Taky jich mám celou řádku. Se půdy a laviny, pomyslel si. V jednom okamžiku je to ta překrásná poetická bílá krajina, nad ní krouží padající sněhové vločky a najednou se dá do pohybu celé horské úbočí. Navážka na něj vrhl pohled koutkem oka. Eh, já vím, že o mně říkají Stačí z dohromady dvě fošny a budou chytřejší než navážka, ale já dobře vím, kterým směrem ten vítr věje. Lánius se podíval na svého podřízeného s novým respektem. Takže ty to taky cítíš, co? Troll si dvakrát klepl do helmy, aby naznačil, že on skutečně ví své. E, vždyť je to celkem jasný. Vidíte tam nahoře na střechách všechny ty kuřata, dráky a zvířata a toho chudáka na střeše cechu zlodějů. Stačí, když se budete dívat na ně, oni to vědí, hrom ať do mě bací, jestli vím, jak to tak vždycky poznají, že ukazujou správným směrem. Elánius se poněkud uvolnil. Na trola nebyla Naváškova inteligence špatná, dala by se zařadit někam mezi inteligenci sépie a zborové tanečnice, ale dalo se na něj spolehnout v tom, že ji nedovolí, aby ho zpomalila. Naváška mrknul a připadá mi to jako takový ten čas, kdy jeden jde a najde si pořádný obušek a pak si sedne a poslouchá dědu, jak vykládá o všech těch tropaslíkách, co pomlátil, když byl mladý. V tom větru je totiž něco divnýho. Rozumíte? Eh, ehm, ano. Kde si nad hlavou mu zazněl pleskot křídel? Povzdechl si. Blíží se zpráva. Nese ji holu. Ale vyzkoušeli přece všechno, no ne? Bahení dráčci měli sklony vybuchovat ve vzduchu, mužíci většinou zprávy sežrali a helmy s namontovanými signalizačními semafory skutečně nebyly příliš úspěšné, zvlášť za větrného počasí. Ne. Pak pleskoť řička poukázala na to, že morporští holuby jsou za ty roky, kdy je pronásledovaly lstivé chrliče mnohem chytřejší než jiní holuby. Elánio se na druhé straně utěšoval tím, že tu zase není nic tak zvláštního, protože v Ank Morporku rostly na každém starém chlebe věci, které byly chytřejší než většina holubů, zašmátral v kapse a vytáhl hrst zrní. Holub, poslušen dlouhodobého výcviku se mu usadil na rameno. Pak, poslušen svého krátkodobého vnitřního pnutí se tam Elániovi no, se tam uvolnil. Víš, musíme určitě najít něco lepšího, řekl Elánius, když rozbaloval papírek se zprávou. Pokaždé, když pošleme nějakého holuba svobodníku do lutryskovi, on ho prostě sní. No, vždyť je to chrlič, myslí si, že mu posíláme smačinku. Ale, zabručel Elánius, jeho lordstvo se dožaduje mé návštěvit. To je radosti. Lord Vetinary měl pozorný výraz, protože už dávno zjistil, že když mají lidé pocit, že je jim pozorně nasloucháno, většinou je to uklidňuje. A na schůzce, jako byla tahle, kdy s ním hovořili vedoucí zástupci města, naslouchal s obzvláštní péčí, protože tady mu všichni říkali to, co chtěli, aby slyšel věnoval velkou pozornost prostoru mimo slova a kolem nich. Tam se ukrývaly věci, o něž lidé doufali, že je on, Patrici, neví a nestáli ani o to, aby se je dozvěděl. Průběžně věnoval pozornost věcem, jejichž vystření se už nějakou dobu vyhýbal Lord Odkragly, hlava cechu vrahů, který dlouze promluvil o úrovni výcviku vrahů a jejich významu pro celé město. Jeho hlas nakonec tváří v tvář nevyčerpatelné vetinary ho pozornosti umlkl. Děkuji vám, lorde a kragli, řekl vetinary. Jsem si jist, že teď po tom všem, co jsme se dozvěděli, budeme spát ještě mnohem neklidněji. Jen jednu maličkost mám zdálený dojem, že slova vrah ve skutečnosti pochází z klačtiny. Tedy jaksi, když to tak chcete. A mám také dojem, že mnoho vašich studentů, abychom tak řekli, pochází z klače a jeho sousedních zemí. Nebo se, mýlím, nesrovnatelná kvalita vzdělání, kterou poskytujeme, právě o tom mluvím. Takže vy mi tady ve skutečnosti říkáte, že jejich vrazy se svou profesí zabývali dřív než naši lidé? Dokonale se vyznají v našem městě a všechno jejich umění jste jim ještě pomohli rozvinout k naprosté dokonalosti, je to tak? E -e -e Patrici se obrátil k panu Krupkovovi. Ale ve zbraních máme samozřejmě převahu. je to tak, pane Krupkofe? No, samozřejmě. Říkej mi si o ty paslící, co chcete, ale v poslední době jsme vyrobili několik skvělých věciček. Tatel se prezident cechu zbrojířů. Hm, no tak to mě rozhodně poněkud oklidnělo. No ano, jenže bych rád. Víte, při výrobě zbraní je tady jedna věc, no velmi důležitá věc, totiž... Myslím, že chcete říci, že ta nejdůležitější věc na výrobě zbraní je skutečnost, že je to obchod. Krupkov vypadal, jako kdyby ho někdo právě sundal ze skřipce a natáhl ho na skřipec mnohem větší. E, – Ehm, no, no, ano. – Že ve skutečnosti jsou zbraně na prodej? E, – no, přesně. – A jsou pro každého, kdo si je přeje koupit a může zaplatit? – No, přirozeně. – Bez ohledu na to, jak a kde je bude používat? Výrobce zbraní byl, jak se zdálo, na okamžik dost zmatený – pro, prosím, obávám se, že... A, aha, no samozřejmě, jsou to přece zbraně. Předpokládám také, že v minulých letech byl jedním z nejbližších odbytišť klaď Tedy víte, ano, seriv ji potřeboval, aby sklidnil pohraniční oblasti. Patrice ji zvedl ruku. Vaš uzel jeho úředník a sekretář mu podal kus papíru. Velký nivelátor, desetipolohový, 500 liber těžký samostřel umístěný na pohyblivém podvozku. A co to tady ještě? Ano, meteor, automatický vrhač bojových hvězdic, stíná na 20 metrů. Pokud není hlava čistě useknuta, dostanete své peníze zpět. Slyšel jste vaše lordstvo někdy o trusech? Zeptal se Krupkov. Říká se, že jediný způsob, jak pacifikovat některého z nich, je opakovaně a dlouho do něj bušit sekerou a to, co zbyde zahrabat pod kámen. A to si ještě vybrat hodně velký kámen. Jak se zdálo, Patricie právě zaujal velký náčet derviše MK3, což byl vrhač bolasů spojených břitvodrátem. Nastalo bolestivé ticho. Krupkov se pokusil drapnou pauzu vyplnit, což je vždycky chyba. Kromě toho jsme jedním z nejpotřebnějších a nejzaměstnanějších výrobních odvětví v Ankmorporku. A hlavně ve vývozu vašich zbraní ze hranice. Odpověděl mu Lord Vetinary. Vrátil papír svému sekretáři a obdařil Krupkova přátelským úsměvem. Mám opravdu radost, že si náš průmysl vede tak skvěle. Zvláště tohle povedu v patenosti. Gentlemeni, situace je velmi vážná. E, čí? zeptal se Krupkov. Prosím? Uh, Cože? Och, myslel jsem na něco jiného, vaše lordstvo. Mluvím o tom, že se poměrně dost našich občanů vydalo na ten prokletý ostrov. Stejně tak, pokud mám zprávy, se tam vydalo i dost obyvatel klače. A se tam vlastně naši lidé vydávají? Zajímal se pan Tichokrat Báhnost sech zlodějů. Protože oplývají nezdelným průkopnickým duchem, hledají v nové zemi bohatství a ještě nějaký ten majetek navíc. A proč tam táhnou klačané? Hm, ti? Protože je to spolek bezpáteřních oportunistů, kteří vždycky koukají, jak by k něčemu přišli zadarmo. To bylo mistrovské vyjádření, když dovolíte vaše lordstvo, ozval se pan Krupkov, který cítil, že se ocitá na poněkud pevnější půdě. Patricej znovu zabodl pohled do svých poznámek. Ohe, já se omlouvám. Zdá se, že jsem ty poslední věty přečetl ve špatném pořadí. Pane Kosopáde, Myslím, že vy byste k tomu mohl také něco říci. si. Předseda cechu právníků a advokátů si odkašlal. Zaznělo to jako smrtelný chropot a technicky vzato to ani nic jiného nebylo, protože ten muž byl už několik set let zombijí. Historické zápisy však poukazovaly pouze na jedinou změnu, kterou bylo možno zaznamenat v životě pana Kosopáda a sice tu, že po smrti začal pracovat i o poledních přestávkách. Jestě, samozřejmě, řekl a otevřel velký úřední foliant. Historie lepše a okolí je paně kot nejasná více, se, že se pičili nad morskou hladinou před více než tisíci lety a byli v té době podle záznamu součástí Ankh-Morporské říše. Jaký je původ těch záznamů a je v nich podchyceno, kdo přiškl lepš a okolí našemu městu? Zajímal se Patrici. Otevřeli se dveře a do místnosti vstoupil Elanius. Ach, veliteli, sedněte si, Pokračujte, pane Kosopáde. Zombie jsou nerady přerušovány. Pan Kosopád si znovu šustivě odkašlal. Ty záznamy o prastaré ztracené zemi jsou staré několik set let a pocházejí z našich archivů. Jsou to pochopitelně naše záznamy. Jen naše nedokážu si představit, kde bychom vzali nějaké jiné a proč by se tím měli zabývat. Třeba kladské, například ozval se Elánius od vzdálenějšího konce stolu. Sire, Samueli, vždyť v Klačtině ani neexistuje slovo právník. Ne? Tak to mají štěstí. Náš názor je, pokračoval Kosopát, který si natočil židli tak, aby se nemusel dívat na Elánia že tahle nová země nám patří na základě výhradního přednostního práva extraterritoriality, ale především díky, a to je nejdůležitější, Aquiris quod quom rápis. Pokud tomu totiž dobře rozumím, byl to právě jeden z našich rybářů, kdo na ní tentokrát vstoupil jako první. No, já slyšel, že tlačené tvrdí, že to byl naopak jeden z jejich rybářů, podotkl vetynary. Elániovi se tiše pohybovaly rty, takže jakže to říkal? Aquiris, co si utrhneš, je tvoje, řekl nahlas. No jejich slava snad v tomto případě nebudeme považovat za rozhodující, ne? pokračoval kosopát, který Elánia okatě ignoroval. E, promiňte vaše lordstvo, ale já nevěřím, že by si měl dát pešný ank morpork předepisovat bandou lupičů s řečníky kolem hlav, co má a nemá dělat. E, jistě, že ne. Je na čase, aby tenhle klacký pohl konečně dostal pořádnou lekci, prohlásil lord Žralouno. Vzpomínáte si na tu loňskou nepříjemnost se zelím? Odmítli přejmout celých deset lodních nákladů. A přitom každý ví, že housenky dodávají zelí na chuti, prohlásil vzadu více méně pro sebe Elánius. Patricej po něm vrhl rychlý pohled. Správně přikýbl žraloun. Vy živné bělkoviny. A vzpomínáte si na ty potíže, které měl kapitán Kunkins se svým nákladem Skopového? Tenkrát ho chtěli dokonce uvěznit. Chtěli ho strčit do kladského vězení. Ale to snad ne. Maso je přece nejlepší, když začne zalenat, podivoval se sám pro sebe vzadu Elánius. No, ono se pod tím vším tím jejich karý stejně nepozná, jakou má chuť, přikyvoval Krupkov. Kdyžsi jsem byl na večeři na jejich vyslanectví víte, co mě prakticky přinutili sníst, byli to ovčí. Promiňte, pánové, řekl Elánius a vstal. Musím vyřídit nějaké neodkladné záležitosti. Kýval na pozdrav Patricej a spěšně vyšel z místnosti. Zavřel za sebou dveře a s úlevou se nadechl čerstvého vzduchu, i když v této chvíli by se byl spokojený a zhluboko nadechl i vzduchu v koželužně. Strážnice Řička vstala a upřela na něj pohled plný očekávání. Seděla vedle malé bedýnky, která tiše a míru milovně povrkávala. Něco se děje. Doběhněte do... Tedy, chtěl jsem říct si, pošlete holuba do dvora. Ano, pane. S okamžitou platností ruším veškeré volno a dovolené a nařizuji, aby se všichni důstojníci i podůstolníci a tím myslím opravdu všichni, Sešli ve dvoře, řekněme, v šest. Rozumím, pane, to bude možná vyžadovat dva holuby, pokud se mi nepodaří psát dostatečně malým písmem. Říčka odspěchala. Elánius vyhlédl z okna. Před palácem obvykle vládl čilý ruch, ale dnes tam bylo vidět ani snad ne dav, ale mnohem víc lidí než obvykle. Jako kdyby na něco čekali. Klač. Každý to věděl. Starý Naváška měl pravdu. Mohli jste zaslechnout, jak padají malé oblázky. To není jen obyčejná hádka mezi rybáři, je to sto let. Jak to vyjádřit? Jako když se dva velcí muští snaží vejít do jedné malé místnosti, Pokoušejí se být jeden na druhého slušní, ale pak přijde den, kdy se jeden z nich musí protáhnout a netrvá dlouho a oba o sebe rozbíjejí nábytek. Ale něco takového by se stát nemělo, že? Podle toho, co slyšel, je současný serif velmi schopný muž, který se ze všech sil snaží nastolit mír v divokých pohraničních oblastech své říše. A v Angmorporku přece žila spousta klačanů u všech všudy. Žili tady klačané, kteří se v Angmorporku narodili. Potkali jste třeba mladíka, který měl ve tváři vepsáno velbloudi a z bot mu čouhal velbloudí trus, ale když otevřel ústa, měl tak hutný Ankh Morporský přízvuk, že byste po ně mohli chodit. Jistě, existují tady všechny ty vtípky o legračních jídlech a zvicích, ale na tom přece ty vtipy nejsou ani nijak zvlášť vtipné, když o tom tak přemýšlí. Jenže když uslyšíte výbuch, je zbytečné zabývat se tím, jak dlouho sečela zápalná šňůra.